Otilia Casimir 1. Vis alb Aș vrea cu tine Să mă duc departe La polul nord Sub cerul de opal Când gheața mării clare Se desparte în blocuri plutitoare De cristal Desfășurând culorile spectrale S-ar înălța deasupra noastră Ca un fald Dantela aurorii boreale De purpure, de aur și zmărald Banchiza albă ne-ar așterne în față covoare de omăt imaculat, și în adăpostul mic, scobit în gheață, am arde un foc de de denaturat. Din larga împărăție de zăpadă, s-ar aduna fantasticul norod al nopților polare să ne vadă, urși albi de vată, foce mari de glod, iar când natura în soare nou învie și când văzduhul nu mai e opac, într-un bazin de sticlă argintie, ar licări oglinda unui lac. Acolo în apa calmă și albastră, m-aș duce în zor de ziua să mă scald, Și cât ar fi de frig, iubirea noastră m-ar face să-mi închipui că mi -caet.